А ось і далекий передзвін з лікарняної каплиці. Унизу, біля сходів, хлопець натягує черевики, прочиняє двері, і в обличчя б'є холодне дихання ранкового міста. Знаєш, мадам Гре, він ніколи не читав детективних романів. Жартома вони давно вже почали звертатися один до одного по прізвищу Магре і «Мадам Гре Звикли до цього – і, певно, вже й забули, що мають, як усі, імена. І газет не читає. «Та краще б ти заснув!» Він глянув на люльку, що лежала на чорному мармуровому каміні, і заплющив очі. Я довго розпитував про нього його матір. Вона дуже порядна жінка, але страшенно хвилювалася. «Спи!» На якийсь час він замовк. Дихання вирівнялося. Здавалося, він нарешті заснув. Вона казала, що він жодного разу не бачив мерця. Зазвичай дітей оберігають від такого. І що з того? А він же мені сказав, що труп був довжелезний, аж, здавалося, заповнював увесь тротуар. Завжди виникає таке враження, коли бачиш мертвого на землі. Здається, що він вищий. «Довший, ніж за життя. Розумієш?» «Та не переймайся. Бесон сам веде цю справу». Бесон не вірить». «У що? Щоб умреться. Хочеш, я вимкну світло?» Він заперечив. Тоді вона стала на стілець і заслонила лампу вощеним папером, щоб світло не було в очі. «Постарайся поспати хоч годинку, а потім вип'єш ще від вару». Ти погано пропотів. І якби ж я міг хоч раз затягнутися. Ти зглусто з'їхав. Вона пішла на кухню готувати овочевий відвар. Було чути, як вона човгає в м'яких капцях, а йому весь час уважалася вулиця Святої Катерини, рівні ряди ліхтарів. Суддя каже, нібито нічого не чув. Що ти там бурмочеш? закладаюся, що вони ненавидять одне одного. І з кухні долинав голос мадам Магре. Хто з ким? Я ж бачу, ти мариш. Суддя і хлопець-хорист. Вони ніколи не говорили, але я ладен запросягтися, що вони ненавидять одне одного. Розумієш, старі, особливо самотні, перетворюються на дітей. Жистем щоранку проходив повз нього, а суддя щодня сидів біля вікна. Він схожий на сову. «Не розумію, до чого ти це ведеш?» У дверях з'явилася мадам Мегре з паруючою ложкою в руці. «Постарайся зрозуміти. Суддя каже, що нічого не чув. Я, звісно, не можу прямо запідозрити його у брехні. Це надто серйозно. Добре, добре. Постарайся не думати більше про це. Але він і не наважився сказати, чув учора кроки Жюстена чи ні. Може, він просто задрімав? Ні, брехати він не сміє, але свідомо уникає точності. А мешканець 42-го будинку, що доглядає хвору дружину, почув, як по вулиці бігли. Його думка, підживлена гарячкою, знову і знову наполегливо поверталася до цієї деталі. «А куди ж поділося тіло?» – слушно заперечила мадам Мегре. «Не думай більше про цього хлопця, адже Бессон знає свою справу. Ти сам не раз це казав». Не знаючи, що відповісти, він загорнувся в ковдру і намагався заснути. Але щойно заплющив очі, перед ним одразу ж поставав образ маленького хориста. Його худенькі ноги в чорних шкарпетках. Тут щось не те. Що ти кажеш? Що не так? Тобі зле? Покликати лікаря? Та ні, він думав все про те саме, вперто повертаючись до попередніх міркувань. І знову він стояв біля воріт школи і знову перетинав площу Конгресу. Ось тут щось не сходиться. Перш за все суддя нічого не чув. І звинуватити його в невправдивих свідченнях можна лише тоді, коли точно відомо, що під його вікнами справді відбувалася сутичка, що хтось таки пробіг у бік казарм, а хлопець побіг у протилежний. Скажи, мадам Мегре, ну що, а якщо вони обидва побігли в один бік? Мадема Гри лише зітхала і знову бралася до шиття, слухаючи швидше зобов'язку його міркування, що перервалося хрипким диханням. Насамперед, так логічніше, що логічніше, що обидва побігли в одному напрямку, але тоді вони побігли зовсім не до казарм. Виходить, хлопець переслідував убивцю? Ні. Швидше навпаки, вбивця гнався за хлопцем. Навіщо? Адже він його не вбив. Можливо, хотів змусити його мовчати. Ось все одно хлопець усе розповів. Або не дати йому передати якісь подробиці. «Послухай, мадам Мегре, що ще?» «Знаю, ти, мабуть, відмовиш, але це справді потрібно». Дай мені, будь ласка, люльку і тютюн. Чесно, зроблю лише кілька затяжок. Мені здається, що я от от усе збагну, аби тільки не втратити хід думок. Вона підійшла до каміна, взяла люльку і, зітхнувши, рішуче подала її чоловікові. Я так і знала, що ти знайдеш переконливу причину, але як хочеш, увечері я все одно зроблю тобі компрес. І тут його осяяло. У їхній квартирі не було телефону, а дзвонити доводилося з молочної, де апарат висів якраз за прилавком. «Сповістися, будь ласка, вниз і подзвони без сону. Зараз сьома, можливо, він ще в себе. А якщо ні, зателефонуй у кафе «Центральне», де він завжди грає в більярд із цібержем. «Покликати його сюди?» «Так. І нехай принесе мені не весь список мешканців вулиці Святої Катерини» а тільки тих, хто живе ліворуч, зокрема на ділянці між площею Конгресу і будинком судді. Гаразд, тільки хоч ковдро не скидай з себе. Але щойно вона спустилася, він одразу ж вискочив з ліжка, бо соніш кинувся до кисета, набив люльку і ніби нічого й не сталося, знову влігся. Крізь тонке перекриття доносився глухий гомін, чувся голос мадам Мегре, що говорила по телефону. А він тим часом, попри пекучий біль у горлі, з насолодою палив, глибоко затягуючись. Дивився, як дощ струмує по темному склу і згадував дитинство. Колись, дуже давно, він так само лежав із грипом, а мати приносила йому в ліжко крем-брюле. Нарешті з'явилася мадам Мегре і, переводячи подих, окинула кімнату швидким поглядом, ніби шукала щось недозволене. Про люльку вона і не згадала. Він прийде десь за годину. Доведеться тебе ще про щось попросити, мадам Егре. Зараз ти одягнешся, і вона кинула на нього підозрілий погляд. І підеш до Джустена, попросив його батьків дозволу привезти його сюди, поводця з ним ласкаво. Якщо я надішлю когось із інспекторів, він насторожиться. А характер у нього, скажу тобі, нелегкий. Просто скажи, що я хочу з ним побалакати. А якщо мати захоче йти разом, наполягай, що прийшов сам мати тут ні до чого. Миред залишився сам, йому було спекотно, з-під ковдри стирчала люлька і під стелею пливла легка хмаринка диму. Він заплющив очі і одразу ж знову бачив ріх вулиці Святої Катерини. І він уже був не комісар Мегре, а хорист. Щоранку він бігав тією самою дорогою в той самий час. А щоб не так було страшно, півголосом розмовляв саме з собою. Ось він обігнув ріг вулиці Святої Катерини. «Мамусю, купи мені, будь ласка, велосипед». Отже, хлопець репетирував сцену, яку після меси хотів розіграти перед матір'ю. І це було складно, дуже складно. Хотілося підійти до цього якось... Тонше. Знаєш, мамо, якби в мене був велосипед, я б міг... Або так. Я вже не збирав триста франків. Якщо ти позичиш мені решту, я тобі обіцяю повернути. Зароблю в церкві. Я б міг... Ось він уже на розі вулиці Святої Катерини. За кілька секунд долинає другий удар дзвона парафіяльної церкви. Залишається пробігти якогось півтораста метрів темною, безлюдною вулицею, і вже зовсім близько масивні двері лікарні. Бігом, швидше. Лише миготять відблиски світла між ліхтарями. Хлопець сказав, я підвів голову і побачив. Ось у чому вся складність. Суддя мешкає майже посеред вулиці, на півдорозі від площі Конгресу до казарм. Він нічого не бачив і нічого не чув. А чоловік із 42-го будинку, що доглядає хвору дружину, живе ближче до площі, праворуч. І він почув, як хтось швидко пробігав. Проте за п'ять хвилин на тротуарі не було ні тіла, ні пораненого. Ніхто не чув звуку машини, ні легкової, ні вантажівки. Агенти, які здійснювали обхід, нічого не помітили. Ні людини, яка не б іншого, ні чогось схожого. Температура, певно, ще підскочила. Але Мегри більше не хотів брати градусник. Йому було добре, так було краще. Слова породжували образи, і ті образи ставали раптом чіткими, рельєфними. Точно як у дитинстві, коли він хворів, йому здавалося тоді, що мати, схилившись над ним, робиться великою превеликою і ледь уміщається в кімнаті. Так, звісно, тіло лежало на тротуарі і здавалося таким довгим, бо людина вже була мертва. А з грудей стирчав ніж із темним руків'ям. А позаду за кілька метрів стояв інший, той самий із дуже світлими очима, і він кинувся навтьоки. Біг він у бік казарми, а Дюстен щодуху в протилежний. Отак, що так? Мегре вимовив це вголос, ніби в самому цьому слові крилася розгадка, ніби саме воно вело до відповіді. І з насолодою, попихкою чи люлькою, задоволено усміхався. Так само буває з п'яницями. Іноді їм раптом відкривається справжня суть речей, але, на жаль, вони не в змозі її виразити. І вона розчиняється в тумані. Щойно вони протверзіють. Саме тут і криється якась неправда. І мегре, сповнений жару, спробував докладно відтворити всю картину. Ні... Жостен не вигадав. Його страх, з того ранку, коли він прибіг до лікарні, не були награними. Він не вигадав і того, що тіло на тротуарі здавалося надто довим, До того ж є свідок, який чув, як він біг. А що сказав на це суддя, їхідно сміхаючись? Ви ще довіряєте свідченням дітей? Чи щось подібне? Це суддя помиляється. Діти ніколи нічого не вигадують із нічого. Правда завжди ґрунтується на... на міцній основі. І діти, навіть перекрутивши щось на свій лад, не вигадують на порожньому місці. Так. Так. Ще одне задоволене так. Мегре повторив це слово, наче привітав себе з перемогою. На тротуарі лежало тіло. І, звісно, поряд стояв хтось. Чи справді в нього були світлі очі? Цілком можливо. Потім обидва побігли. Мегре був готовий заприсягтися, що старий суддя не міг навмисно брехати. Спекотно, душно, підзаливав очі. Та попри все, Мегре знову зіскочив з ліжка і встиг знову набити люльку до повернення мадам Мегре. А вже якщо встав, треба скористатися моментом. Відчинивши шафу, він налив повний келих рому з пляшки і осушив до дна. Хай вже температура стрибає. Все одно скоро буде кінець. Ось так розслідування. Незвичайне, а прямо з ліжка. Таке мадам Мегре оцінити не зможе. Ні, суддя не брехав, але йому кортіло пожартувати з хлопцем, якого він ненавидів. Ненавидів так, як можуть ненавидіти один одного хлопчисько і старий, що стали однолітками в упертості. Напевно, вони вже йдуть вулицею. А ось і сходами підіймаються. Легкі, швидкі кроки дитини. Мадам Мегре відчиняє двері і лагідно підштовхує вперед маленького Жостена. Його куртка з грубої вовни всіє надрібними краплинами дощу. Від неї тягне мокрим псом. Зачекай, малий, я зніму твою куртку. Я сам. Мадам Мегре кинула на чоловіка підозрілий погляд. Звісно, вона не повірила, що він корить ту саму люльку. «А чи здогадувалась вона, що він осушив келихрому?» «Сідай, Жустена», – сказав Мегре, показуючи на стілець. «Дякую, я не стомився». «Я покликав тебе, щоб просто по-дружньому поговорити. А що збирався робити?» «Розв'язувати задачу». «Тобто, попри всі події, ти все ж пішов до школи?» «А як же? Не піти не годиться». «Так, гордий хлопчина». Ще більше тримається, ніж раніше. «Мадам Мегре, будь ласка, приглянь за відваром на кухні і зачиняй двері». Коли дружина вийшла, Мегре підморгнув хлопцеві і попросив. «Подай кисети з тютюном. Он він, на каміні. І витягни люльку з кишені мого пальта. Дякую, друже. Ти не злякався, коли по тебе прийшла моя дружина? Ні», – гордо відповів Жустен. «Засмутився?» «А тож, бо всі твердять, що я вигадую». «А ти ж не вигадуєш, правда?» «На тротуарі лежав мертвий чоловік, а інший – повільніше». «Що?» «Не поспішай. Сідай». «Та я не стомився». «Знаю, але я сам стомлююсь, коли бачу, як ти стоїш». Хлопець сів на краю стільця, звісив ноги і заходив ними туди-сюди. Між короткими штанцями і довгими шкарпетками визирали голі коліна. «Скажи мені, яку штуку ти утнув із суддею?» Спала хобурення. «Я і пальцем його не чіпав». «Ти знаєш, про якого суддю я говорю?» «Про того, що вічно стерчить за вікном і схожий на пугача». «Швидше, на сову». «Що між вами сталося?» «Я ніколи з ним не розмовляв». «Але щось таки сталося». Взимку я його не бачив. Коли я проходив, фіранки в нього були зачинені. А влітку? Я показував йому язика. Навіщо? Бо він постійно витріщався і хихотів. Часто показував. Щоразу, як я його бачив. А він? Злився і криво всміхався. Я подумав, що він сміється з мене, бо я служу месу, а він безбожник. Отже, він збрехав. «А що він сказав?» «Що вчора зранку перед його домом нічого не сталося, бо інакше він би щось помітив». Хлопець спильно подивився на Мегре і опустив очі. «То він збрехав, правда?» «На тротуарі лежав труп. Знаю». «Звідки ви знаєте?» «Знаю, бо це правда», – м'яко мовив Мегре. «Дай на сірники». Люлька згасла. «У вас жар?» «Пусте. Гриб. Ви підхопили його того ранку?» «Можливо. Ну, сідай вже, сідай». Він прислухався, а тоді покликав. «Мадам Мегре, спустися, будь ласка, вниз. Здається, прийшов без сон, а я не хочу, щоб він заходив, поки я не закінчив. Поситі з ним. Мій приятель Жистен покличе тебе». І ще раз звернувся до хлопця. «Сідай!» «А правда, що ви обидва побігли?» «Я ж казав вам, що це правда!» і «Я в цьому певен!» «Ну, подивися, чи немає когось за дверима?» Жистен, нічого не розуміючи, підкорився владному тону і виконав наказ. «Бачиш, Жистене, ти хоробрий хлопець! Чому ви так вважаєте?» «Бо труп справді був, і справді хтось біг!» Жстен підвів голову, і Мегре побачив, як у нього тремтять губи. А суддя не збрехав, бо судді не сміють брехати, але не сказав усієї правди. У кімнаті пливли запахи ліків, відвару, рому і тютюну. По чорному склу вікна стікали сріблясті струмки дощу. За вікнами темніла безлюдна вулиця. Хто ж сидів одне навпроти одного? Чоловік і хлопець чи два чоловіки? А може, двоє хлопчаків? Голова в мегре розколювалася від болю, очі блищали. У тютюнов був якийсь дивний присмак. Смак хвороби. Суддя не сказав усієї правди, бо хотів тебе роздратувати. А ти теж не розповів мені всього. Тільки не смій плакати. І нікому не треба знати про нашу розмову. Зрозумів, Жустене? Хлопець кивнув. «Якби не те, що ти мені розповів, мешканець 42-го будинку, чоловік хворої, не почув би, як хтось пробіг». «Я не вигадував». «Правильно. Але якби все сталося саме так, як ти кажеш, суддя не зміг би твердити, що нічого не чув. І якби вбивця побіг у бік казарми, старий не став би присягатися, що ніхто не пробігав повз його дім». Хлопець не врушився і уперто дивився на свої черевики, що тиліпалися під стільцем. Суддя, власне, вчинив чесно, коли не наважився стверджувати, що ти проходив повз нього вчора вранці. Але він міг би, напевно, сказати, що ти не проходив. І це була правда, бо ти мчав у протилежний бік. Так, він казав правду, наполягаючи, що повз його вікно ніхто не проходив. Бо вбивця побіг зовсім не в той бік. Звідки ви знаєте? Жостен напружився весь і широко розплющивши очі, втупився в магре так, як напередодні, мабуть, дивився на вбивцю чи на жертву. Бо злочинець, звісно, кинувся в тому самому напрямку, що й ти, от чому мешканець 42-го і почув, як ви пробігали. Адже вбивця знав, що ти його бачив, бачив труп, що ти можеш його видати. Тому він і кинувся за тобою. Якщо ви скажете це мамі, я... Цс, я й не думаю розповідати це ні твоїй мамі, ні кому-небудь іншому. Бачиш, друже, я говоритиму з тобою як з чоловіком. Вбивця безперечно тямущий і дуже холоднокровний, бо встиг майже миттєво прибрати труп, не залишивши жодного сліду. І, звісно, не міг дозволити тобі, свідкові, ти просто так. Я не знав, чого саме. Що це настільки важливо. Та це вже і не важливо, адже зло вже позаду. Ви його заарештували? Звісно, його скоро заарештують. Сиди, не тіліпай ногами. Більше не буду. Насамперед, якби все сталося саме перед вікнами судді, тобто посеред вулиці, ти б устиг усвідомити, що побачив, і відразу потік. Це єдина помилка, яку допустив убивця, хоч який він хитрий. Як ви це зрозуміли? Я не здогадався. Я сам колись був хористом і бігав на шосту месу. Ти не міг пробігти сто метрів вулицею і не помітити здалеку трупа. Отже, тіло лежало ближче, значно ближче, просто за рогом. За п'ять будинків далі і думав про інше. Про велосипед, наприклад. І, може, пройшов метрів двадцять, нічого не помічаючи. Просто неймовірно, що ви все це знаєте. Побачивши труп, кинувся до площі Конгресу, щоб дістатися до лікарні іншим шляхом. А вбивця побіг за тобою. Я думав, що помру зі страху. Він схопив тебе за плече? Він схопив мене обома руками за плечі. Я подумав, що він хоче мене задушити. Він наказав тобі сказати... Хлопець тихенько плакав. Обличчя було мертвотно бліде, щоки повільно обтікали сльозами. Якщо ви скажете мамі, вона дорікатиме мені все життя. Вона завжди мене картає. Він наказав тобі казати, що все сталося не тут, а значно далі, так? Так. Перед будинком судді? Я сам вигадав, що це сталося перед будинком судді, бо я завжди показував йому язика. А той тип змусив мене сказати, ніби труп лежав на іншому кінці вулиці. І ще, що він нібито втік у бік казарм. Отак От злочин і залишився б нерозкритим. Бо ніхто б тобі не повірив, бо не знайшли ні вбивцю, ні тіла, ні жодного сліду. Бо твоя історія здавалася чистою вигадкою. А ви? А я тут ні до чого. Допоміг випадок. А я теж колись був хористом. А сьогодні в мене піднялася температура. Чим же він тобі пригрозив? Сказав, що якщо я не скажу все так, як він хоче, то знайде мене, попри поліцію, і задушить як курча. А далі? Спитав, чого б я хотів. І ти відповів... «Велосипед?» «Свідки ви знаєте?» «Я ж казав тобі, що теж був хористом». «І мріяли про велосипед?» «І про велосипед, і про багато чого іншого, чого мені так і не судилося мати». «А чому ти сказав, що у нього світлі очі?» «Не знаю. Я не бачив його очей. На ньому були великі окуляри, але мені не хотілося, щоб його знайшли». Через велосипед? Може. Ви скажете про це мамі, правда ж? Не бійся. Не скажу ні мамі, ні кому іншому. Ми ж з тобою друзі. Ну подай мені, тютюна, і тільки не кажи, мадам Мегре, що я за цей час викорив три люльки. Бачиш, дорослі теж не завжди кажуть усю правду. Біля якого будинку це сталося, Жустене? Біля жовтого будинку, що поруч із Ковбасною. Ой, сходи на по мою дружину. А куди? Вниз. Вона розмовляє з інспектором Бессоном, тим, що так грубо з тобою поводився. Він хотів мене заарештувати? Відчини шафу. Відчинив. Там висять штани. І що з ними? У лівій кишені знайдеш гаманець. Є. У гаманці мої візитівки. Дати вам? Одну. І ще ручку. Вона на столі. І Мегре вивів на картці фразу «Чек на велосипед». Розділ третій. Мешканець жовтого будинку. «Заходь без соне!» Мадем мигри кинула погляд на густу хмару диму, що плавала під обажуром, і поспішила на кухню, звідти вже тягнула пригорілим. А сон, сівши на стілець і зневажливо зиркнувши на Жустина, доповів. — Ось список, який ви просили скласти. Можу сказати... — Тепер він не потрібен. Хто живе у будинку номер 14? — Хвилинку. Він переглянув список. — Так, 14-й. У будинку лише один мешканець. — Сумніваюся. — Що? Він занепокоєно поглянув на хлопця і продовжив. «Іноземець, комісіонер з дорогоцінного каміння, прізвище Франкельштейн». І ми весь у поту пробурмотів. «Скупник краденого». «Що ви кажете, шефе?» «Скупник краденого, а можливо і ватажок банди?» «Не розумію вас». «Нічого, Бессоне, будь ласка, подай пляшку з Ромом, вона в шафі». «Тільки худко, друже, поки мадам Мегри не зайшла». Закладається, що у мене 39,5. Франклштейн. Попроси ордер на обшук у хоча це займе час. Він, мабуть, саме грає в бридж. У моєму письмовому столі є бланки, лівий ящик. Заповни один. Проведи обшук. Гарантую, знайдеш труп, навіть якщо доведеться розбирати підвальні стіни. Приголомшений Бесон тривожно переводив погляд то на комісара, то на хлопця, що затаївся в кутку. «Швидше, друже, якщо він дізнається, що малий приходив сюди ввечері, ви не застанете його в гнізді. Побачиш, ще дізнаєшся, що це за тип». «І справді, той тип ще який?» Як тільки оперативники подзвонили у двері, він без роздумів кинувся тікати подвір'ями. «Перелазив через мури» довелося докласти чимало зусиль, аби схопити вбивцю. Злапали його на даху. Поліція перевернула весь будинок догори дригом і лише за кілька годин знайшла в чані з вапном понівечене тіло. Виявилося, це була розправа. Убитий був якийсь тип, невдоволений господарем. Він вважав себе ошуканим і вимагав грошей. Франкерштейн покінчив з ним, не підозрюючи, що в цю саму мить за ріг вулиці звертає якийсь хорист. «Скільки?» – у Мегри не вистачило духу глянути на термометр. 39.3. три!» «Не брешеш!» Він знав, що мадам Мегри лукавить, що температура значно вища, але йому вже було байдуже. «Так приємно зануритися у стан напівсвідомості!» нестримно палинутий у туманний, але водночас такий реальний світ, де хорист, майже копія юного Мегре, біжить вулицею, гадаючи, що його зараз задушать, і мріє, що велосипед із нікельованою рамою. «Що ти сказав?» – запитувала мадам Мегре, тримаючи в простягнутих руках гарячий компрес. Убивцю злапали на даху. Він бурмотів щось безладне, як дитина в Маринні. Говорив то про перший удар, то про другий. Я запізнююсь. Куди запізнюєшся? На месу. Сестра. Сестра. Йому все не вдавалося вимовити слово «черниця». Сестра. Нарешті він заснув з широким компресом на шиї і увіснів все бурмотів про меси у своєму селі. Про шинок Марітітен, з який завжди пролітав стрімголов, бо боявся, чого саме не знав. Але ж я вже його бачив. Кого? Судю. Якого судю? Все це було важко, майже неможливо пояснити. Суддя нагадував йому когось із земляків, кому він колись показував язика. Коваля? Ні, свокра булочниці. Та не важливо кого, просто людину, яку він не любив. Це ж він усе і сплутав, щоб помститися хлопцеві і насолити людям. Він сказав, що нічого не чув перед будинком, але не згадав, що чув кроки переслідувача, який біг у протилежному напрямку. Старі перетворюються на дітей і сваряться з дітьми, як діти. Мегар був дуже задоволений. Він таки викорив три-чотири люльки. У роті залишався приємний присмак тютюну. Тепер можна і поспати. А завтра, раз уже він має гриб, мадам Мегре приготує йому крем-брюле. Текст читав Ярослав Макеєв.